Берт Джордан ВЕЛИКЕ ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 26. НЕЛАД Ранд стрілою промчався залою на першому поверсі оборонця драконової стіни і побіг сходами, посміхнувшись у відповідь на шокований погляд корчмаря. Ранд ладний був посміхатися хай там що. Том живий. Він розчахнув двері і підскочив до гардероба. Лойелд з Гюріном з'явилися на порозі своєї кімнати в самих сорочках, з глюльками в зубах, оповиті тоненькими струмочками диму. «Що трапилося, лорда Ранде?» – стурбовано запитав Гюрін. Ранд закинув вузол із томового плаща собі на плече. «Найкраще, що може трапитися, опріч прибуття Інктара. Том Мерлін живий. Він тут, у Кайрані. «Мене стрель, про якого ти мені розповідав?» – перепитав Лоял. «Та це ж чудова Ранда. Я хотів би його побачити». «Тоді ходімо зі мною, якщо Гурін погодиться натомість трохи побути на варті». Із задоволенням, лорда Ранде. Витяг Юрін глюльку з рота. Цей набрід у залі увесь час намагався, звісно, непомітно, як вони вважали, розговорити мене і дізнатися, хто ви такий, мій лорде, і навіщо прибули до Кайрена. Я сказав їм, що ми маємо зустрітися тут із друзями, але на те вони й каренці, аби запідозрити, що я щось приховую. Хай думають, що хочуть. Ходімо, лояле. Мабуть, ні. Зітхнув Огір. Гадаю, мені краще залишитися тут. Він знову взявся за книжку, в якій так і тримав товстого пальця, аби не загубити місце, де зупинився. Я можу зустрітися з Томом Мерліном іншим разом. Лояле, ти не можеш вічно сидіти тут, наче у клітці. Ми навіть не знаємо, чи надовго затримаємося в Кайрині. Ми ж взагалі не бачили тут Огірів а якби навіть і побачили, не стануть же вони на тебе полювати. Не полювати, звичайно, але... Ранде, можна сказати, що я надто квапливо полишив стеддінг Шангтай. Коли я повернуся додому, у мене можуть бути великі проблеми. Вуха у Лояла поникли. Навіть якщо мені буде стільки років, як старіші гамену. Можливо... Мені вдасться знайти якийсь покинутий стеддінг і поки що залишатися там. Якщо старіше Гамен не пускатиме тебе назад, ти зможеш пожити в Емандовому лузі. Це гарне місце. Чудове місце. Не сумніваюся, що так воно і є, Ранде. Та це неможливо. Бачиш. Поговоримо про це, Лояле, коли до цього дійде. А тепер... «Ти йдеш познайомитися з Томом!» Огір підвівся. Він був чи не вдвічі вищий за Ранда. Але Ранд-силоміць запхав його у його довгий каптан та плащ і, підштовхуючи, змусив спуститися сходами. Тягнучи крізь загальну залу Огіра, що всіляко опинався, Ранд піймав на собі погляд корчмара та підморгнув йому, а тоді розреготався на його переляк. Хай думає, що я йду грати в їхню кляту велику гру. Хай думає, що заманеться. Том живий. За джангайськими воротами у східній стіні міста, схоже, кожний стрічний знав виноградне гроно. Ранд і Лоял і оком не змигнули, як опинилися на вуличці, яка досить мирно, як на висілку, вигрівалася у променях призахідного сонця. А перед ними знаходилася шукана корчма. Це була стара триповерхова споруда, Дерев'яна, хитка, але головна зала виявилася чистенькою і повною народу. В одному кутку кілька чоловіків грали в кості, а кілька жінок в іншому – у дартс. Здебільшого тут були кайренці, біляві та сухорляві. Але Рант почув і Андорський говір, й інші говірки йому незнайомі. Всі були вдягнені так, як велось у висілку. Тут змішалися стилі півдюжини різних країн. Дехто поглянув на них із Лойелом, коли вони ступили до зали, але за мить усі повернулися до своїх справ. Господарювала в корчмі жінка з волоссям таким же білим, як Томове, і з гострим поглядом, яким вона окинула і лояла, і Ранда. Висновуючи з вимови і темної шкіри, вона не була кайренкою. То Мерлін? Еге ж є тут такий. Його кімната на грі, перші двері праворуч». Гадаю, Дена дозволить вам зачекати на нього там? Вона поглянула на червоний камзол Ранда, на високий комір з чаплями і з вишитою золотоможиною на рукавах. І на його меч, тому додала. Мілорде. Сходинки ріпіли під чоботами Ранда. А що вже було казати про лояла? Ранду здавалося, що будинок ось-ось розвалиться. Він знайшов потрібні двері і постукав, розмірковуючи – «Хто така ця Дена?» «Заходьте!» – озвався жіночий голос. «Я не можу вам відчинити!» Грант нерішуче штовхнув двері і зазирнув до кімнати. Широке ліжко із зім'ятими ковдрами приткнулося до стіни. Пара кілька окутих міддю скринь та валіз. Стіл та два дерев'яні стільці складали решту вмеблювання. На ліжку, підібгавши ноги і підіткнувши підниці, сиділа струнка жінка а шість різнокольорових кульок колесом крутилися в повітрі між її руками. «Хоч що там у вас?» – промовила вона, не відводячи очей від рухливих кульок. «Залиште це на столі. Том заплатить, коли повернеться». «Ви Дена?» – запитав Ранд. Жінка дала усім кулькам опуститися їй у руки і розвернулася до Ранда. Вона була хіба на кілька років старша за нього. Гарненька, зі світлою шкірою як у всіх кайранок, і з темним волоссям, що вільно спадало їй на плечі. «Я вас не знаю. Це моя кімната. Моя і Тома Мерліна». «Хазяйка сказала, що з вашого дозволу ми зможемо зачекати тут на Тома», – промовив Рант. «Ми?» Рант ступив крок у кімнату, і Лоял отримав можливість підпірнути під двері. Брови на жіночому обличчі поповзли до гори. «То гіри повернулися?» «Я Дена. А чого ж вам треба?» Вона кинула підкреслений погляд на камзола Ранда. Не залишивши жодних сумнівів, що мілорда вона не додає аж ніяк не через забудькуватість. Утім, клеймо чаплі на піхвах та руків'ї меча знову змусило її високо звести брови. Ранд показав згорток, що тримав у руках. «Я приніс тому його арфу, а ще флейту». «А ще я хочу з ним поговорити». Поквапився він додати, бо йому здалося, що вона збирається сказати, що він може залишити інструменти і йти. «Я дуже давно його не бачу». Вона подивилася на вузо. Том завжди побивався, що вже немає найкращої у світі флейти і арфи. Він так розповідає про них, що можна подумати, наче він був придворним бардом. «Дуже добре. Можете зачекати, але мені треба тренуватися». Том каже, що наступного тижня візьме мене з собою виступати в залах. Вона легко підвелася і пересіла на один із двох стільців, жестом показавши Лойлу, що він може сісти на ліжко. Якщо ви зламаєте один з цих стільців, друже Огіре, зараз змусить Тома заплатити за шість. Усівшись на другий стілець, він загрозливо скрипнув навіть під його вагою. Рант назвав їхні з імена і невпевнено запитав. – А ви томова учениця? – Дена усміхнулася кутиком рота. – Можна сказати і так. Вона повернулася до свого жонглювання і тепер дивилася лише на кульки, що літали по колу. – Я ніколи не чув про жінок менестрелів, – зауважив Лоя. – Я буду першою. Велике коло розпалося на два менших, що перетиналися між собою. Я зможу подивитися весь світ. Том каже, коли ми заробимо достатньо грошей, то поїдемо до тіру. Тепер вона підкидала по три кульки кожною рукою. А потім, можливо, і на острови морського народу. Адгаанмір щедро платять менестрелям. Ранд обдивився кімнату з усіма цими скринями та шафами. Не схоже було, щоби тут хтось збирався в мандри найближчим часом. На підвіконні у вазоні була навіть якась рослинка. Його погляд зупинився на широкому ліжку, на якому сидів наразі лоєв. Іншого ліжка в кімнаті не було. Це моя кімната. Моя і Тома Мерліна. Дена з викликом подивилася на нього крізь колесо скульок. Вона знову повернулася до труку з колесом, і ран зашарівся. Він прокашлявся. «Може, нам краще зачекати внизу?» Почав було він, але цієї миті двері розчинилися і на порозі з'явився Том. Плащ закручувався йому біля щиколоток. Латки тріпотіли. На спині у нього висіла арфа та флейта у футлярах. Через свій поважний вік футляри з червонуватого дерева глянцувато блищали. Дена змусила кульки ковзнути до кишені. Кинулася назустріч Тому і обійняла його за шию. Хоч для цього їй довелося звестися навшпиньки. «Я нудьгувала без тебе», – сказала вона і поцілувала його. Поцілунок усе не кінчався, і Грант уже став подумувати, чи не краще йому та Лойелу піти. Аж тут Дена зітхнувши, відпустила Тома. «Уявляєш, дівчинко, що тепер отнув цей пришелепувати сіган?» – заговорив Том, дивлячись на неї підрадив банду довбанів, що іменують себе лицедіями. Вони походжають із таким виглядом, наче вони і є. Рого шорлине око. І Блейс, і Гейдл Кейн, і... ох... Вішають позаду себе шматок розмальованої ганчірки, з тим, щоб переконати публіку, що вони, бовдори такі, знаходяться в Матучинському палаці або ж на високих перевалах судних гір. Це я змушую слухача побачити кожне знамено. Внюхати запах кожної битви, відчути кожну емоцію. Я змушую їх повірити, що вони є Гейделом Кейном. Якщо він випустить цих недоумків у слід за мною, його заклад рознесуть на друзки, і його ж у них зариють. Томе, у нас гості. Лоял син Арента, сина Галина. О, а ще хлопець, який називає себе Гарандом Альтором. Том подивився поверх її голови і зустрівся очима Мазранду. «Залиш нас на якийсь час, Дено!» «Ось, тримай!» Він уклав дівчині в руку кілька срібних монет. «Ножі для тебе готові. Може, сходиш і розплатишся за них з Івоном?» Він провів по її гладенькій щіці шорсткими кісточками пальців. «Іди, за мною не заіржавіє!» Вона подивилася на нього похмуро але накинула плащ на плечі, пробурмотівши. Я ще подивлюся, як Івон відбалансував ті ножі. Колись із неї вийде справжній бард, гордо мовив Том, коли за нею зачинилися двері. Вона слухає оповідку один раз, лише один раз зауважте, і вона вже її схопила. І не тільки слова, а всі нюанси. І ритм також. Вона має добрий хист до арфи а на флейті з першого разу заграла краще, ніж тобі будь-коли вдавалося. Він поклав дерев'яні футляри з інструментами на одну з більших скринь і гепнувся на стілець, що його звільнила Дена. Дорогою сюди я завітав до Кимліна. Базел Гілд сказав мені, що ти вирушив разом із Огіром та іншими. Він уклонився лоялу, навіть примудрившись помахати плещем, попри те, що він на ньому сидів. Рада і познайомитися з вами, Лояле, сину Арента, сина Галана. А я з вами, Томе Мерелін. Лоял підвівся зі стільця, аби вклонитися у відповідь. Коли він випростався, то ледь не вперся головою у стелю. Тож поспіхом сів знову. Молода жінка сказала, що вона хоче стати менестрелем. Том зневажливо похитав головою. Це не життя для жінки. До речі, для чоловіка це теж не найкраще життя. Мандрувати з містечка до містечка, з селища до селища, і не знати, як вони спробують надурити тебе цього разу. А часто густо ще й не знаючи, чи вдасться заробити на обід. Ні, я її відраджу. На неї чекає життя придворного барда при якомусь королі чи королеві. Та нехай. Ви прийшли сюди не про дену поговорити. Мої інструменти, хлопче. «Ти їх приніс?» Ранд підштовхнув до нього згорток, що лежав між ними на столі. Том квапливо розгорнув його. Закліпав очима, упізнавши свій старий плащ, так само вкритий барвистими латками, як і той, що був на ньому наразі. А тоді відкрив цупкий шкіряний футляр і кивнув головою, побачивши вилискуючу золотом і сріблом флейту, що лежала там, мов, у гніздечку. «Я заробляв нею собі на хліб та на дах над головою, коли ми з тобою розлучилися», – мовив Рант. «Знаю», – сухо відказав мене Стрель. «Я ночував у тих же корчмах, але мусив виступати з жонглюванням та кількома простенькими казочками, оскільки не мав своєї флейти, та...» «Ти не чіпав арфи?» Він похадцем розкрив інший футляр із темної шкіри, і витяг з нього арфу, Прикрашену, як і флейта, золотом і сріблом. І тримав її ніжно, наче дитину. «Твої незграбні пальці овечого пастуха не годяться для арфи!» «Я її не торкався», – запевнив його Рант. Том щипнув одну струну. Іншу поморщився. «Принаймні, у тебе вистачило розуму не намагатися її настроювати», – буркнув він. Рант нахилився через стіл ближче до нього. «Тома, ти хотів іти до Ілляна, щоби побачити початок великого полювання і їх бути одним із перших, хто складе про це нові оповідки. Але не зміг, так? А що ти скажеш на мою заяву, що ти ще можеш узяти в цьому участь? У перших лавах?» Лоял неспокійно засовався. «Ранда, ти впевнений?» Ранд жестом обірвав його, не відводячи очей від Тома. Помітивши знаки Огіра, Том насупив брови. Це залежатиме від того, яку саме участь і яким чином. Якщо у тебе є підстави вважати, що один із мисливців прямує саме сюди, гадаю, зараз вони вже вирушили з Ілляна, але якщо він навіть скакатиме на прямки, це займе у нього не один тиждень. А чого б він мав діяти саме так? Хіба що це хтось із новачків, хто раніше ніколи не з'являвся в Ілляні? Ні, він не матиме жодних шансів потрапити в легенди, як би не пнувся. Немає жодного значення залишило полювання Іліан чи ні. Рант почув, як лояло перехопило подих. Томе. Ріх валіра у нас. На мить запала мертва тиша. Том розірвав її реготом. Ріх валіра, у вас двох. У пастуха йогіра безбородька ріх. Він склався від сміху, ляскаючи себе по коліну. Ріх валіра. Але він у нас. серйозно промовив лоял. Том нарешті продихався, хоч не міг ще до кінця придушити останні судомні смішки. Не знаю, що ви там знайшли, але можу відвести вас до десятка таверн, де хазяїн вам розповість, що він має приятеля, який знає одного чоловіка, який вже знайшов ріг. Розповість вам і те, як той його знайшов, і розповідатиме, доки ви купуватимете його ель. Може відвести вас і до трьох типів, які продадуть вам ріг, присягнувши світлом і власними душами, що ріг – це справжній, і той самий. В місті є навіть один лорд, який стверджує, що він зберігає ріг під замком у своєму маєтку. Каже, що цей скарб є спадковим у його домі, починаючи ще зі світотрощі. Не знаю, чої мисливці колись розшукають ріг, але впродовж полювання вони вполюють десять тисяч побрахеньок, це точно. Морейн каже, що це ріг, промовив Верант. Веселощі Тома як ножем відрізала. Вона так каже? Мені здалося, ти казав, що її з тобою нема. Її тут нема, Томе. Я не бачив її, відколи залишив Фалдару, що у Шайнарі. А за цілий місяць, що передував цьому, вона мені двох слів не сказала. Він не зміг прибрати гіркоти зі свого голосу. А коли щось казала, я бажав, аби вона краще до мене не зверталася. Ніколи я більше не танцюватиму під її дудку, спопили її світло. Її та решту сидай. Ні, не егвень її не найнів. Він бачив, що Том уважно за ним спостерігає. Її тут нема, Томе. Не знаю, де вона зараз і знати не хочу. Що ж, принаймні у тебе вистачило глузду тримати це в таємниці. Якби це було не так, про це вже би знав увесь висілок, а півкайрана чекало би слушної нагоди його у тебе відібрати. Та й півсвіту також. Так, ми тримаємо це в таємниці, Томе. І я мушу доправити ріг назад до Фалдари. Таким чином, аби друзі Морока чи ще якісь вороги не відібрали його у мене. Ось тобі готова історія, чи не так? Мені би став у пригоді друг, який побував у світах. Ти бував усюди. Ти знаєш про речі, які я навіть уявити не можу. Лойл і Гюрін знають більше за мене, але ми усі троє. Ходимо по вістрі ножа. Гюрін? Не кажи мені, як ріг до вас потрапив. Я не хочу знати. Менестрель відкинув стілець, підійшов до вікна і втупився в нього. Ріхваліра. Це значить, що наближається остання битва. А хто це помітив? Ви бачите, як сміються люди он там на вулицях? Якщо баржі з хлібом припинять приходити, за тиждень вони вже не сміятимуться. Галдріану здасться, що вони всі раптом перетворилися на аїльців. Всі аристократи грають у герудомів. Інтригуючи, аби наблизитися до короля. Інтригуючи, аби здобути більшу могутність, ніж король. Інтригуючи, аби скинути Галдриана і самим стати наступним королем. Чи королевою. Вони подумають, що Тарман-Гайдон – це тільки черговий хід у великій грі. Він повернувся до вікна спиною. Я гадаю, ви не збираєтеся просто поскакати до Шайнару і віддати ріг. Кому? Королю? Чому саме Шайнар? Адже в усіх легендах ріг пов'язаний з Ільяном. Ранд кинув погляд на Лойела. Вуха Огіра сумно обвисли. Шайнар, тому що я знаю, кому його віддати в Шайнарі. А ще за нами женуться тралоки і друзі Морока. Чомусь це мене не дивує. Ні, може я і старий дурень, але я волію бути старим дурним на свій власний розсуд. «Залиш славу собі, хлопче!» «Тома? Ні!» І знову запала тиша, порушувана тільки порипуванням ліжка під вагою Лойла. Нарешті Ранд заговорив. «Лойле, чи не міг би ти залишити нас із Томом наодинці? надовго? Ненадовго. Будь ласка!» Лойл, схоже, здивувався. Китиці у нього на вухах стали сторчма, але він кивнув і підвівся. «Ця гра в кості у залі внизу здалася мені цікавою. Може, вони дозволять і мені зіграти разочок?» Коли за огіром зачинилися двері, Том підозріло поглянув на Ранда. Ранд вагався, з чого почати. Йому треба було дізнатися багато про що. І він був упевнений, що Том має відповіді. Колись він переконався, що менестрель знає прірву різних речей але він не знав, як запитати. Тома, почав він зрештою, чи є такі книжки, в яких записано караїтонський цикл? Це було легше вимовити, ніж пророцтва про дракона. Є у великих бібліотеках, задумливо відповів Том. Перекладені різними мовами і навіть написані старою мовою. Грант хотів був запитати, як йому роздобути таку книжку. Але Менестрель продовжував говорити. Стара мова таїть у собі музику, але в наші дні навіть шляхетні вельможі не мають терпіння слухати оповідки старою мовою. Вважається, що шляхетні особи мають знати стару мову, але багато з них вивчають її лише настільки, аби справляти враження на тих, хто старої мови не знає. Переклади не дають того звучання, хіба що виконувати їх високою декламацією. А вона ж іноді теж змінює зміст не менше за більшість перекладів. В циклі є один вірш. Він не дуже зручний для скандування, бо перекладений слово в слово, але зміст у ньому збережений повністю. Звучить він так. «Двічі і двічі він буде позначений. Двічі, щоб жити, і двічі, щоб вмерти. Один раз чаплею, аби на шлях направити». Вдруге – чаплею, аби наректи правильно. Один – драконом за спогади втрачені. Вдруге – драконом за ціну, що сплатити повинен. Він простягнув руку і торкнувся чапель, вишитих на стоячому комірі Ранда. Якусь мить Ранд міг лише дивитися на нього. Не в змозі вимовити ані слова. А коли заговорив, голос у нього тремтів. З тим, що на мечі буде п'ять. На руків'ї, на піхвах і на лезі. Руку, що лежала на столі, він повернув долонею донизу, ховаючи клеймо на долоні. Це вперше, відколи майселін зробила свою справу, він відчув його на собі не болем, а знанням, що воно є. П'ять то п'ять. Том хрипко розсміявся. А ось іще один вірш пригадав. Кров він пролиє, коли двічі світатиме. Раз за жалобу і раз на народження. Тоді збаграніє огром Шайолгул. Тоді збаграніє огром Шайолгул. Тоді кров дракона визволить людство. Ранд помотав головою, не бажаючи це прийняти. Проте Том, здавалося, цього не помітив і вів далі. Не розумію, як може бути світанок двічі на день, але там багато чого не тримається купи. Твердиня Тіра ніколи не впаде, доки Каландором не заволодіє відроджений дракон. Але ж недоторканний лежить у серці твердині. То яким чином дракон може заволодіти ним, доки твердиня не впала, га? Добре, хай це так і буде, якщо таке можливо». Я підозрюю, що Айс-Седай хотіли би підігнати події під пророцтва якомога точніше. Але загинути десь у звироднілих землях через їхні забаганки, як на мене, за велика ціна. Ранду вартувало зусиль говорити, не виказуючи свого хвилювання. Але йому це вдалося. Айс-Седай не використовують мене в своїх цілях. Я ж казав тобі, Морейн наразі в Шайнарі. Вона сказала, що я можу йти, куди мені заманеться, і я пішов. І з тобою зараз нема айсседай? Жодної? Нема. Том розгладив кісточками пальців довгі білі вуса. Він водночас здавався задоволеним і спантеличеним. Тоді чому ти питаєш про пророцтва? Навіщо вислав з кімнати Огіра? Я не хотів його засмучувати. Він і так переймається через ріг. А я про нього і хотів запитати. Чи згадується ріг у... у пророцтвах? Він усе ще не міг змусити себе говорити відкрито. Усі ці лжедракони, а тепер ще ріг знайшовся. Усі вважають, що ріг Валіра призначений викликати мертвих героїв битися з мороком під час останньої битви. А... А відроджений дракон має битися під час останньої битви з мороком. Отож, що тут дивного в моїх розпитах? Мабуть, що так. Мало хто знає, що відроджений дракон битиметься в останній битві. А якщо і знає, то вважає, що він битиметься поряд із мороком. Мало хто читає пророцтва, аби з'ясувати все це. «А як ти висловився про ріг? Призначений?» Я дізнався про деякі речі, відколи ми розлучилися, Томе. Мертві герої прийдуть на поклик будь-кого, хто засурмить у ріг, навіть якщо це буде друг Морока. Кущісті брови Тома поповзли вгору, аж туди, де починалося біле волосся. А ось цього я не знав. Так, ти дізнався про деякі речі. Це не значить, що я дозволю білій вежі використовувати мене як лжедракона. Не хочу мати нічого спільного з Айс Седай і лжедраконами, і силою, і... замовк. Не хочеш збожеволіти, а сам майже усе вибазіков. Телепень. Певний час, хлопче, я вважав, що це саме тобою цікавиться, Морейн. І я навіть гадав, що знаю, чому. Знаєш, жоден чоловік не вирішує, чи направляти йому силу. Одного дня це просто трапляється з ним, наче хвороба. Ти не можеш винити чоловіка, що він захворів, навіть якщо його хвороба і тобі загрожує смертю. Твій племінник міг направляти, адже так. Ти сказав мені, що саме тому ти нам допомагаєш. Тому що у твого племінника були проблеми з білою вежею. І нікого не знайшлося йому допомогти. Чоловік може мати тільки одну проблему з білою вежею. Том уперто дивився у стільницю та жував губами. Гадаю, немає сенсу це заперечувати. Ти розумієш, ніхто не буде розпотякувати, що він має родака чоловічої статі, здатного направляти. Ех, червона Аджа не дала Оувіну жодного шансу. Вони його вгамували, і він помер. Просто втратив бажання жити. Том гірко зітхнув. Рант здригнувся. Чому Морейн не вчинила так зі мною? Ти кажеш про шанс, Томе? Ти гадаєш, він якимсь чином міг із цим упоратися? Не збожеволіти, не вмерти. О, він боровся з цим майже три роки. Він ніколи не зробив нікому нічого лихого. Він не застосовував силу, якщо тільки не був змушений це зробити. «Та й тоді лише для того, аби допомогти своєму селищу. Він...» Том звів руки до гори. «Гадаю, тут нічого не можна було вдіяти. Його сусіди казали мені, що він поводився дивно впродовж усього останнього року. Вони не дуже хотіли про це говорити, а коли дізналися, що я його дядько, ледь не каменували мене. Припускаю, що він і насправді почав божеволіти». Але це була моя рідна кров, хлопче. Не можу я любити Айс за те, що вони з ним зробили, навіть якщо вони мусили так вчинити. Але якщо Марейн відпустила тебе, тебе це не стосується. Якусь мить Рант мовчав. Бовдур, звісно, нема жодного способу впоратися з цим. На тебе чекає божевілля і смерть, як не крути. Але Балзамон казав... Ні. Він почервонів під допитливим поглядом Тома. Тобто, я хочу сказати, я тут ні до чого, Томе. Але я маю ріх валіра. Тільки уяви собі, Томе, ріх Валіра. Інші менестрелі можуть розповідати про нього казки, але ти можеш казати, що тримав його у руках. Він відчув, що говорить наразі словами Селін. Але це його не зупинило. Лише промайнула думка. Куди ж це Селін поділася? Я би понад усе хотів, аби ти пішов із нами, Томе. Том звів брови, наче розмірковуючи над його словами, але за якусь мить рішуче похитав головою. Хлопче, ти мені подобаєшся, але ти знаєш, втім, як і я, що раніше я допомагав лише тому, що у справі були замішані айсседай. Сіган не намагається надурити мене більше, ніж я від нього очікую. А якщо ще додати сюди королівський дар, мені стільки ніколи по селах не заробити. На мій величезний подив, нас, схоже, мене кохає. І на не менший мій подив я відповідаю їй таким самим почуттям. От скажи, чого б я мав усе це покинути і знову дати траллокам та друзям Морока сісти собі на хвіст? Ріхваліра? Так, це спокуса, погоджуюся. Але ні. Ні. «Я не хочу знову бути вплутаним у таке». Він нахилився і взяв один із дерев'яних футлярів із інструментами. Вузький та довгий. Коли він розкрив його, всередині виявилася флейта. Досить просто зроблена, але оправлена в срібло. Знову закривши футляр, він присунув його до ранда. «Можливо, одного дня тобі знову доведеться заробляти собі на вечерю, хлопче?» «Можливо» відказав Рант. «Але ж ми з тобою зможемо ще поговорити. Я буду в...» Менестрель не дав йому договорити, похитавши головою. «Краще покінчити з цим одним махом, хлопче. Якщо ми з тобою бачитимемося, хай ти навіть і не згадуватимеш про їх, я не зможу викинути його з голови. А я не хочу вплутуватися в цю історію. І не буду». Коли Рант пішов, Том скинув плащ на ліжко, а сам залишився сидіти біля столу, спершись на нього ліктями. Рік валіра. Як цей фермерчук знайшов? Він відігнав від себе такі думки. Варто ще трохи подумати про рих, і він опиниться на шляху до Шайнару разом із Рандом. Так, це була б історія. Про те, як везли рик валіра до побіжних земель. А троллоки та друзі Морока. Насідали на п'яти. Насупившись, він нагадав собі про Дену. Навіть якби вона його не кохала, такий талант, як у неї, зустрінеш не кожного дня. А вона його таки кохає, хоч він і не може втямити, як таке може бути. Старий дурень, пробурмотів він. От-от, старий дурень, почув він від дверей голос зери. Том сіпнувся. Він так поринув свої думки, що не почув, як відчинилися двері. Зеру він знав уже дуже багато років, час від часу зупиняючись у неї під час своїх мандрів. І вона на правах старого друга завжди відкрито казала йому все, що думає. Старий дурень, який знову взявся грати в гру домів. Якщо вуха мене не підводять, цей молодий лорд має андоргську вимову. А що він не кайранець, це факт на сто відсотків. «Дай, здає Мар, надто небезпечна гра і без того, аби дозволяти заморському лорду вплутувати себе в його інтриги!» Том закліпав очима. Тоді пригадав, який вигляд мав рант. Його камзол без сумніву, гличив би будь-якому лорду. Певно, він старіє, якщо не помічає таких речей. Менестрель засмутився, коли зрозумів, що зважує. Сказати зері правду, чи хай собі продовжує помилятися. А це вже схоже на велику гру. І я, мимохідь, починаю брати в ній участь. «Зеро, цей хлопець – пастух з Межиріччя. А я – королева Гелдану», – глузливо розсміялася вона. «Кажу тобі, за останні кілька років гра в Кайрені стала небезпечною. У Кеймліні ти такого і близько бачити не міг. Тут тепер коїться вбивства. Якщо не будеш стерегтися, тобі швиденько переріжуть горлянку». А я тобі кажу, що більше не граю у велику гру. Це в минулому. І тому минулому незабаром виповниться 20 років. А тож, не схоже було, щоб вона йому повірила. Хай так. І забудемо навіть про молодих чужоземних лордів. Але ж ти почав виступати по маєтках лордів тутешніх. Вони добре платять. І вони вплетуть тебе у свої інтриги, як тільки змакітрять, як це зробити. Вони бачать людину і міркують, як її використати. Для них це не менш природно, як дихати. А цей твій юний лорд тобі не допоможе. Вони його живцем з'їдять. Том відмовився від спроби переконати її, що він тут ні до чого. Ти прийшла, щоб це сказати мені, Зеро? А тож, навіть не думай грати у велику гру, Томе. Забудь про це. Одружись із Деною. Вона піде за тебе. Зробить таку дурість. Піде за такого драбиняку сивогривого. Одружись з нею і забудь про цього молодого лорда та дай здаємар. Вдячний тобі за пораду, сухо відказав Том. Одружись з нею, обтяжити її старим чоловіком. Ніколи вона не стане бардом, якщо моє минуле каменем висітиме у неї на шиї. Якщо ти не проти зеро, я би трохи побув на самоті. Я виступаю сьогодні ввечері перед леді Арелін та її гостями і мушу готуватися. Пихнувши і похитавши головою, зера гупнула дверима. Том сидів, барабанячи пальцями по столу. Камзол чи не камзол, арант залишився тим, ким і був – пастухом. Якби він був кимось більшим, як колись запідозрив було то, якби він виявився чоловіком, котрий може направляти силу, ні Морейн, ні жодна інша Айсседай ніколи не відпустила би його на всі чотири сторони, невгамованим. Ріг чи не ріг, а хлопець лише пастух. Пастух, та й по всьому. Він тут ні до чого, сказав він у голос. І я також.